Sziasztok! Hát egyszerűen muszáj Stolbuciznom nekem is, úgyhogy ebből lesz a mai audioblog. Már csak azért is érdekes a dolog, mert egyrészt tolbuciból egy internetes mém lett, másrészt viszont természetesen nagy könnyebbség nekem, mert erőkurva kurva könnyű beszélni. Bár természetesen nem ugyanazt akarom mondani, amit mindenki mond, hanem egy kicsit más ö, megközelítést alkalmaznék a témára, ugyanis van ebben a történetben egy kicsit más is, mint amit először kinézünk, hogy jó, Stolbucik, köstöggés akasztuk föl. Először is, ez is érdekes számomra, ez a nagy paraszlázadás, hogy tolbuci mekkora gyökér ezzel az ittas vezetéssel is, azonnal tiltsák be, akasszák, fölcsukják börtönbe, tegyék tönkre, ambasszák el és szarjanak a sírjára. Én azt gondolom, hogy egy kicsit túlzásba esnek itt az emberek, mert maga a büntetőgi felelőssége, ami fennáll ebben az ügyben, az nyilván, nem fog túlságosan enyhe megítélés alá esni a bíróságon, bár ez természetesen köszönhető a közfelháborodásnak is. Tehát Stolbuszi mindenképpen rá fog baszni ezt azért nagyon jól tudjuk erre a kérdésre, és elég szemét módon a munkahadó is nagyon durva elhatárolódnak, amit én viszont azért nem egészen értek, hogy így ilyen szinten miért függ össze valakinek a munkája. Tehát azért mégse mit tudom én, bankot rabolt, bár tény, hogy elég súlyos dolog, amit, amit elkövetett, és ezzel, ezzel egy elég nagy szívességet is tett nekünk, de nem azért, mert nem fog kell látnunk a tévébe többet, hanem azért, mert elindult egy olyan ö, társadalmi figyelemfelkeltő folyamatot, ami, ami még a jövőben hasznos lehet, de erről egy kicsit később. Számomra az az érdekes, hogy például a mi amikor én azt mondom, hogy egy testépítő versenyző vagy majnok, igenis számít, hogy milyen ember a magánéletében, akkor nagyon sokan lehúrlognak, hogy az tök mindegy, az számít, hogy a verseny meg a színpadon mit nyújt. Stolbucinak érdekes, aki viszont színész meg, és neki teljesen mást kell eljátszania, mint amilyen ember ő. Ez a munkája, hogy eljátszon valami teljesen más embert. Neki viszont úgy néz ki, hogy magánéletében is tökéletesen makulátlan villogonak kell lennie, bár tudjuk, hogy korán sem az, mert azért hallottunk, meg láttunk már egy-két dolgot, meg hát ugye nem ez az első eset ilyen a vezetési történetben is, amit azért én mindenképpen nagyon-nagyon mélyen elítélek, tehát ez az meg nagyon gáz. Csak nem egészen értem, hogy ez azért ennyire miért függ össze az ő színészi karrierével. Természetesen egy munkáltató jellemi hibák miatt is, ha az alkalmazottjait ö, tudja szankcionálni, vagy ki tudja rúgni, tehát a te munkahelyeden se biztos, hogy szerencsés, hogyha te hittasan balesetet okozol, vagy valami ilyesmit csinálsz, és ez stolbucira is áll. Azonban, mint mondtam, nem értem, hogy miért fogadnak el bizonyos dolgokat bizonyos embereknek. Miért lett például Michael Phelps, kedvenc témám, hős azzal, hogy ő drogos, miközben Stolbuci, azzal, hogy nem veti meg az alkoholt, meg itt a vezetéssel balesetet okozott, azzal, azzal miért lett most hirtelen közellenség. Tehát ez a kettős mérte, ez nem, nem igazán felfokató számomra, mint ahogy mint, ö, a mi berkeinkben testépítésben is, ugye itt kurvára nem számít, az, hogy magánéletben mekkora köcsög valaki, vagy egy esetleg mennyire drogfüggő faszopó, ez mind nem számít, itt szemet húnyunk, mert ahhoz nem baj, de Stolbucinak baz meg, aki mellesleg nem egy olyan ember, akit példaképként kell tekinteni, tehát ő mint színész, ő játszik egy testépítő viszont, mint példakép, az életmódjával példakép, hiszem, amikor te egy testépítőhöz hasonló ö, izomzatot, fizikumot akarsz elérni, azért nézel rá példaképként, mert a fizikumával, ami az életmódjának köszönhető elméletileg, legalábbis a naív hitünk szerint a fizikumának köszönhető, tehát miután ilyen szinten példakép számodra egy testépítő, ezért az egész életmódjával kellene ennek a példakép státusznak megfelelnie, még ha általában sajnos nem is felelnek meg. Ezért nem kéne elfogadni ebből a szempontból, vagy ezeket az érveket mérlegelne, az, hogyha mondjuk valaki testépítő bajnokként drogos, vagy akár ezért nem kéne Michael Feltzet elfogadni, aki élsportolóként, sportolóként, drogosként bizonyította azt, hogy fasz a gyerek. Viszont ezért nem számít az, hogy Stolbuci mit csinál. Stolbuci nem egy sportoló, akit követned kell, neked azok a szerepek, amiket ő játszik, vagy hogy azt megformálja, az tethet. Ebben neked lehet marra szimpatikus, lehet a kedvenced. Ellenben ő soha nem vállalta azt, hogy a példaképével, vagy az életmódjával példakép lesz. Viszont... Stolbuci ezzel az egész dologgal nekünk most hatalmas szívességet tett, megmondom miért. Természetesen nem azért, mert balesetet okozott, meg nem azért, mert abban megsérültek. Még csak, mint mondtam az előbb, nem is azért, mert többet nem kell látnunk a képerőn, és nagyon ö, nagy szívességet tett vele. Én egyébként úgy a szerepeimben bírtam a Stolbucit, már amennyit láttam, műsorvezetőként nem annyira, de ne felejtsük el azért, hogy ő volt Lux kok magyar hangja, ami azért egy filmtörténeti mérföldkő, és pontosan ehhez nem méltó, hogy a... hogy egy Jedi magyar hangjaként ekkora fasz legyen. De hát ennyi észre volt szegénynek, meg még ki tudja, hogy mit művelt a magánéletébe. Viszont a szívességet annyiban tette, hogy fölhívta most a fiamt erre a problémára. Most ő lesz ebben a negatív hős, aki kurva nagy reklámot csinálta ennek az itt vezetés problémának, és szerencsére ez a felháborodás ez most nem fogja eh, hagyni el, bakatelizálódni a kérdést, hanem egyszerűen is most az ittas vezetés problematikája figyelembe fog kerülni. Lehet, hogy cserébe a rendőrök is köcsögösködni fognak azzal, hogy folyamatos szondázások lesznek, de igazából én ezt nem tartom köcsögöskedésnek, ez az egyetlen dolog, amit helyén valónak tartok. Ausztráliában, amikor voltam, ott például nem nagyon van közúti ellenőrzés. Nem geszkednek veled, nem nézegetik a biztosításodat. De ha nem kötöd be az övet és észrevesz a rendőrök utánad jön szirénámmal és fizetsz, külkeményen. Sőt, tovább megyek. Ott, hogyha eldobod a szemetet vagy a csiket az utcán, akkor 100 dollár. Vagy észreveszik, vagy nem, de ha észreveszik, akkor megbasznak. Viszont nincs ilyen, hogy igazoltatják az öreg autóst, hogy rendben vannak-e a papírok, meg kopották gumit, tehát az a geciskedés ez nincsen. Ha csinálsz valamit, akkor elkapnak, ha nem csinálsz semmit, akkor nem kell aggódnod. Egyetlen egy dolog van, amiben ellenőriznek. Van ilyen, hogy kimennek a kis zöld és mindenkit leterelnek, és szonda. Talán el se kérték, amikor engem is szondáztak, talán el se kérték a papírjaimat, bár nem nincsen annyi papírkorán mint itt nálunk. Ö, igaz, hogy forgalmi engedély az nincsen, mert a, egy matrica van az ablakon, vagy a szélvédőn. De nem volt semmi szarozás ezzel. Viszont ha a volna, akkor nagyon rábasztam volna, ebbe biztos vagyok. Így úgy gondolom, hogy most azon felül, hogy rengeteg poén fog ezzel születni. Photoshopodják, Stolbucit össze-vissza, meg ilyen kifejezések születnek, hogy mit tudom én, ne szóljál be, mert Szólok is leszubaróz. Hát ezek, ezek a poénokon kívül a, a legnagyobb haszna az, hogy most mindenki odafigyel erre az ittas vezetés dologra, és pár faszparaszt talán elgondolkozik, hogy meg, talán nem kéne részegen autóba ülni. Mert annyira alap ezeknek az embereknek, hogy ők tudnak vezetni bebaszva is, és egyszerűen nem tudják felfogni, hogy ebben nincsen nincs bocsánat, tehát ez nem úgy működik, hogy jaj, most valami ér, mert a kutyám meg a macskámnak fáj a lába, beülök az autóba. Részegen. az meg autóban nem ülünk részegen, ez alapkonnektorba se dugjuk a pöcsünket, és autóba se ülünk részegen. Hogy ebben mit nem tudnak az emberek felfogni, a számomra elképzelhetetlen. Természetesen ez a potenciálisan részegen vezető, ezekbe a dolgokba beleszaró büdös parasztokat nem fogja meghatni. Csak talán mi visszatartó erő lesz az a, az a szégyen. Az, hogy ez már ciki kategóriás dolog, tehát ez már egyáltalán nem menő, hogy most valaki fogba be vagyok basz, be, és akkor én jól tudok vezetni, hanem azért ez már a társadalom nagy részén egy ciki, és biztos vagyok benne, hogy jó pár faszkalapot fognak az ismerősei buli után ebeszélni, vagy egyáltalán lefikázni azért, hogy hülye vagy baz meg ne jöjjél már be az autóba. Úgyhogy ennek az egész balénak, ennek az egész internetes mímnek, meg mindannak, amit most stolbuci szenzációs alkoholista karrierje során csinált, azért van annyi szerepe, hogy kicsit szerencsések vagyunk, hogy mindez egy híres történt, akinek valószínűleg ezáltal a figyelemfelkeltő szerepe által lesz egy olyan pozitív hatása, hogy visszatartja esetleg majd ezt a sok büdös bunkót. Mert egyébként ezt sajnos nem kéne magyarázni embereknek. Tehát ez olyan szinten alap, hogy mint mondtam számomra, felfoghatatlan, hogy ezt miért kell egyáltalán érvekkel, hogy miért kell egyáltalán embereknek elmondani, hogy nem írjuk autóba alkoholos befolyásoltság alatt. De egy pohár sörrel sem, mert egyszerűen, ha ez van be meg, hogy megbasznak érte, akkor nem csinálom. Különösen, hogy a statisztikák jól mutatják, hogy a Magyarországon több mint 10%-át az összes közlekedési balesetnek az ittas vezetés okozza, ami nagyon durva szám. Sőt, állítólag ez a 10 ez még csak ilyen eléggé alsóhangú hangú a dolognak, és erre viszont megint ez az ügy hívta fel a figyelmet, úgyhogy remélem, hogy pár idő óta már ezen fog egy kicsit gondolkozni, vagy minimálisan mérlegelni. Na, ennyi volt már az audioblog. Szívesen beszélnék még egy kicsit a drogos faszopóskodásról is, de most nincs kedvem meg ezt a két dolgot, nem igazán szeretném összekötni, mert szerintem az alkohol és a drog probléma az teljesen különbözik, akármennyire is próbálják egybemosni és az alkohol legalitásával igazolni a drogok legalitásának szükségességét. Én ezt nem tartom helyes dolognak. Sziasztok!